Ayın və ulduzların doğub-batdığı yerlərində Rəbbi odur Biz sizə ən yaxın olan göyüzünü, Dünya samasını ulduzlarla bəzədik. Biz həm də göyü itaətdən çıxmış hər bir şeytandan qoruduq. Onlar ali bəzmə, yuxarı aləmə, Mələhlər aləminin söhbətlərinə qulaq asa bilməz, və hər tərəfdən axan ulduzlar vasitəsilə qovulub atılar. Səmadan kənar edilərlər, onları daimi bir əzab gözlüyür. Ancaq şeytanlar içərsində mələklərin söhbətlərindən bir sözü, bir xəbəri çırpışdıran, oğrun-oğrun öryənən olsa, onu da dərhal yandırıb yaxan bir ulduz, hər şey dəlib keçən bir məşəl təqib edər.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 Onlar isə sənin bu inamına istehza edirlər. Onlara, Qur'anla Allahın dəlilləri ilə öyüd nəsihət verildiyi də düşünüb ibrət almazlar. Bir möcüzə gördüyü də, də ona istehza edərlər və belə deyərlər. Bu ancaq, açıq aşkar bir seyirdir. Məyər biz öldüyüdən, torpaq və sürsümü olduqdan sonra dirildiləcəyikmi? Məsək Eləcə də bizdən əvvəlki atalarımız dirildiləcəklərmi? ya Peyğəmbər, de, bəli, özü də zəlil xar olaraq dirildiləcəksiniz. O, yalnız dəhşətli bir səstən, israfil'in suru ikinci dəfə üfrülməsindən ibarətdir. Onlar dərhal dirilib başlarını getirilən müsibətlərə baxacaqlar və deyəcəklər, vay halımıza, bu haqq hesab günü, ceza günüdür. Mələhler ise onlara belə diyecekler. Bu, Dünyada yalan hesab ettiğiniz Hakk ile batili Möminle kafiri Ayırt etme günüdür. Allah mələhlərə Belə buyuracaqdır. Yığın bir yere zülm Küfr edenleri Onların hem taylarını Və ibadət ettiklerini Allah'tan qeyri Onlara cəhənnəm yolunu göstərin. Onları tutub saxlayın, çünki soruğu sual olunacaqlar. Mələklər isteyəzə ilə olaraq diyəcəklər. Sizə nə olub ki, bugün dünyadakı kimi bir-birinizə kömək edə bilmirsiniz? Bəli, onlar bugün Allahın əmrinə tabi olmuşlar. Onların bir qismi tabi olanlar digər öz başları ilə çənə boğaz olmağa başlayacaq. Tabi olanlar öz başçılarına diyəcəklər, siz bizim yanımıza özünüzün haqlı olduğunuz barədə andamanla bizim bərəkətli və uğurlu saydığımız sağ tərəfdən gəlirdiniz. Əslində isə bizi haq yoldan azdırmışsınız. Başçılar diyəcəklər, xeyr, siz Allahın vəhdaniyyətinə inanmırdınız və bizim sizin üzərinizdə heç bir hökmümüz də yox idi. Xeyr, Siz özünüz azğın, günah etməydə hədd aşmış bir qovmidiz. Buna görə də Rəbbimizin sözü, əzab vədəsi bizim baramızda gerçəkləşdi. Biz mütləq əzab udacaqyıq. Biz sizi yoldan çıxartdıq. Çünki biz özümüz yoldan çıxmış kimsələr idik. O gün hamısı əzaba, Cəhənnəm oduna yanmağa şərik olacaqlar.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 Onlar taxtlar üstündə bir-biri ilə üzbə-üz əyləşəcəklər. Onlar üçün cənnət sağqları tərəfindən adamı kefləndirməyən, bəhiçdə çay kimi axan şərab dolu piyalələr dolandırılacaqdır. Ağab bax, özü də içənlərə ləzzət verən bir şərab. Onun üçün də dünyadaki şərabdan fərqli olaraq ağlı başdan çıxaran, baş ağrısı, süslü verən heç bir şey yoxdur. Onlar ondan məhs olmazlar. Onların yanında gözəl, iri gözlü, Baxışları yalnız ərlərini dikilmiş zövcələr olacaqdır. Onlar sanki örtülü, bağlı, Heç bir əldə eməmiş, Qabıqı içində təzətər qalmış, Ağab-bağ yumurtadırlar, Yaxud sərəf içində gizlənmiş incidirlər.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 Onun duası necə də gözəl qəbul olunmuşdur. Biz Nuh gövmünü suda boğub, onu və ailəsini böyük fəlacətdən qutardıq. Məhz onun nəslini qiyamətə qədər yeryüzündə bağqı etdik. Sonradan gələnlər içərisində onun üçün yaxşı ad, gözəl xatıra qoyduq. Onu belə yad edirlər. Bütün aləmlər bəşər əhli içərisində Nuh'a salam olsun.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 Onu da et İnşallah mənim Səbirlilərdən olduğumu görəcəksin Onların hər kisi Allahın əmrinə təslim olduğu Və İbrahim İsmailə qurban kəsmək üçün Üzü üstə yerə yıxdığı zaman Biz ona belə hitab etdik Ya İbrahim Artıq sən röyanın düzgünlüyünü Allah tərəfindən olduğunu təsliq etdin Sənə yuxuda nə əmr olunmuşdursa Onu yerinə yetirdin Allah sənə lütf edərək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 Biz Musa və Harunada Neymət, Peyğəmbərliyi bəxş etdik. Onların hər ikisini böyük fəlakətdən, Fironun əsarətindən, yaxud suda boğulmaqdan qutardıq. Onlara yardım etdik və onlar düşmənə qalib gəldilər. Onların hər ikisinə hükümləri açıq aydın o kitabı, Tövratı verdik. Onların hər ikisini doğru ilə müvəffəq etdik. Sonradan gələnlər içərsində onların hər ikisi üçün yaxşı ad,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 Həqiqətən cinlər onların, bu sözü deyənlərin qiyamət günü cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər. Allah, müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzardı. Allahın mühlis, mömin bəndələri isə istisnadır. Ey müşriklər, nə siz, nə də ibadət etdikləriniz heç kəsi tovlayıb yoldan çıxara bilməzsiniz. Yalnız şəhənnəmə girəcək kimsədən başqa. Cəbrail Peyğəmbər əleyhissalama belə dedi. Bizdən, mələklərdən elə birisi yoxdur ki, onun səmada Allaha ibadət üçün müəyyən bir yeri olmasın. Həqiqətən biz səf-səf dururuz və Allaha təqdis edib şəninə təriflər deyirik. Müşriklər təkidlə belə deyirdilər. Əgər biz də əvvəlləkilərin kitablarından biri olsaydı, biz də mütləq Allahın müxlis bəndələri olardıq. Amma onu Qur'anı inkar etdilər. Onlar küfrlərinin ağibətini mütləq biləcəklər. And ki, peyğəmbər bəndələrimiz haqqında əvvəlcədən lövh-i bu sözümüz deyilmişdi. Onlar mütləq qalib gələcəklər. Bizim əskərlərimiz möminlər Labid olaraq kafirlərə zəfər çalacaqlar. Ya Peyğəmbər, Sən bir müddət onlardan üç çevir Və kənardan onlara bax. Onlar mütləq küfürlərinin aqibətini görəcəklər. Onlar əzabımızın tezli ilə gəlməsini mi istəyirlər? O əzab onlara yetişdiyi də, Evlərində ikən başlarının üstünü aldıqda Qorxudulanların Qorxudulanların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 Peyğəmbərlərə salam olsun Alemlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun